أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم همن يرغب ملة ابراهيم الا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا و اننا في الاخرة لمن الصالحين تمه کی بین زلسم وروکو د ابراهیم علی السلام د امامه تذکیره د تمهید جوړو ده, ده د پارا چې بنی اسرائیل ناکام شو نو د ابراهیم علی السلام د اولاد دویمه سلسله بنو اسماعیل او تا نبوت او خلافت او د ابراهیم علی السلام غا وراثت منتقل دا غا انتقال نبوت خلافت تذكره مخک حقوق وکړه چې وګورئ د دې نه له نه بعد دغه دا تا د نبوت امامت ملوشو او دا یو جمع داوا چې کله د الله په حکم بیت الله جوړ کړي نو دویم کړه و چهره بنا وبس فی من رسول منهم یتلوا علی حمایات او یو علم الکتاب والحکمت و یزکیه نو دا هغه پیغمبر برتا دغه نبوت خلافت ملو شو امامد چې کوم د پاره ابراهیم علی السلام دعا کړه او د ملت حنیفیت تفصيل مشومخ شومخه امامد سو د قومي دعوتی سطح سره بین الاقوامي دعوت سطح او سطحه او د شرف الالهيه سره شرف الحاکمیت دې ته ملت هنیفیت ویل کېده نو اس د شپاړه سمرو کو کې هغه خلقو لا باه خلقو رد کړي چې کوم خلق د دغه ملت هنیفیت او ملت ابراهیمی نه مخاړي ومي يرغب ملت ابراهیم الا من سفہن ابصا او درکو حاصل ودی چې زمونږ کم مسلک او زمون کم الاه ده دا, دا کم چې د اسلام ته کاره والله شو نو زمونږ د مس بنی سرلو یودو ستاسو د بزرگانو والا مسلک زمون پا دی زمون په د مسق او طرقې کار کې او ستاسو هغه مسلم مسلم التعظیم بزرگانو په مسلک کې فرق نشته زه کوم غوا او ملت يرغب ملته الا من سف هنفس دوم د تقه د ابراهيم عليه السلام مسلک ده دغه ملته ابراهيمي ده چې مون پیراوانی او ملته حنیفیت او ملت ابراهيمي نه مخړول دا خو به وقفتوب ده زکاچین مسلمانانو تکم نظام حکومت او خلافت او نبوت ميلو شو نو د دېدا निजामه حکومت او خلافت د دا عام دا شوق اقتدار پشان اقتدار او حکومت نه دي شوق نه دي صرف بلکې دا عالمی امامت او خلافت قیام دي کم چې دوی تا د ابراهیم علیہ السلام نه په ویراست کې ملو ده نا خو ابراهیمی ویراست تا. تا اس تا ملو تا اسو نا احل شوئے سر تا من ومن یرغبا ملت ابراهیم ایلا منسا پی هنبس تا او زن بی وقوف اوس اوز دا محمد رسولی صلی اللہ علیہ السلام آده دا او مت تا ملو ده ولقد استفائنا فی دنیا والا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اِبْنَا السَّالِحِينَ وَقَدْ اسْفَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَا السَّالِحِينَ ابراہیم علیہ السلام شانم بیان او دقا ملت حنیفیت بانده نبی علیہ السلام تا حکم شویر سور نحل کی سموحین علی کانت طبع ملت ابراہیم حنیفا نوپا دقا مسلکا و دقا ملت باندې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اومت محمدیہ روان دا سنوی لار نوی مسلک نا بلکہ ستاسو دا یہودو مسلم و تازیم بزرگانو لکه ابراہیم علیہ السلام ان دا غیغا مسلک دے او کم عالمی معمد خلافت چھے دے امت تا ملو شو او د دې په نتیجو تناظر کې کم امهت وجود تر راغې امته صلی الله علیه وسلم نو دې عنوان با هم ملت ابراهيمي او ملت حنيفي وي دا کوي کنا د تبې ملت ابراهیمه حنیف دا هم ملت حنیفیت او ملت ابراهيمي ده د ملت ابراهيمي او ملت حنیفیت کې اصل خبر سره اس قال له رب اسلم قال اسلمت رب العالمین دا اصل خبره ملت حنیفیت کې اصل شی اغا د الله اطاعت او انقیاد بلا شرط او قید دته ملت حنیفیت وای او دته ملت ابراهیمی وای چې پای کې د الله اطاعت ته ہن قیاد دے بغیر د شرط او خید او دا ملت ابراہیمی دا ملت ملت منکو امدقا کاری نبوت کاری خلافت کمچه دے امت تا ملو شو پیغمبر دا ملت ابراہیمی او دا ملت حنیفیت دا سی ملت چوہ وصابحہ ابراہیم بنیہ ویاقوب پدی باندې انبیاء و وسیعتون کلی دیخ پر اولاد ابراہیم علیہ السلام یاقوب علیہ السلام یا بنی ان اللہ استفالکم الدین فراتمو تنی اللہ وانتم مسلمون دا غدینم دن پنی وسیعت شوئے دا انبیاء علیہ السلام دا طرف خودی یهود سا چلوکا دوی د خپل بې مانو کمزورو د وجنا ملت ابراهيمي باندې پاپن کاربن پاتینو شو سکارو نه ناکام شو نو اوس ول نور سنور زی نو صرف بزرگانو تخپل نسبت کړي د زمون بزرگان له يخلقوا على ادي نور ولا سناوج وي تلك امه تن قد خلت لا هما کسبت ولا كما کسبتم ولا تسلون ما كانوا يعملون صرف په نسبتونه کیږي صرف په نسبت نه کیږي تاسو نه الله قیامت کې د نسبت ته نه کوي تاسو د خپل اعمالو زمداري عمل هم سره په نسبتونو کار نه اگر ننصب آمد کی ننصب آمد کی نزبتو نا پاتیش عمل نشت کار نشت سوک با پدی بانده پارام ناستی ز آل رسولیم پارام ناست ز سیدیم سوک وی ز نبی زادیم سوک وی ز صاحب زادیم خپلش جاریگ ارزائی خوکارا نا دا یہود خوکارا د کارونه نسبته به زرګان او تا کول الله وینا په د اخلاصي نه کار خود لغواړي ولا تاسو نه ما کانو یا məلو تاسو نه خپل کار او ذمہ داري تپوس او په دی باندې کایه شي نو دا اعتراض مضبوط جواب بسرني جواب نه سکه وَقَالُوا كُونُوهُ دَنَوْنَا سَارَا تَحْدَدُو بس یهودیتی سایت حدایت نور دلیل ملیل ندارت دے اعتراض جواب نشیور کولے صرف بلا دلیل د دعوے رٹ لگولی چھی یهودیتی سایت حدایت تے یهودیتی سایت حدایت اللے جواب کئی قُل بَلْمِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا ہدایت خو ملت حنیفیت او دا غی اتبابا نو سمداشي باطل پرس شي پخپل باطل کیو نې ویلی شي جواب وسرنی نبیه دقه بي دلیل خبري شروع کی داده دي اهله بدعت کاری چې غیر شي بیا داوي قادیانانو سره بعد سړې کای کای چې غیر شي ناخر بیا بس د قرط لګی نه بس غلام احمد مرزا نبی دې بس نبی دې نور دلیل بیا نه دارت نبی دې دارنګ د دا احلی بدتم دا داسې کوي چې بار سن اخلاص شوېسني نه بس زابو زرګانو ویلي دا مشران ویلي دا کابیرینو خبره ده کابیرینو ماسب ده نو دا الله وی د يهودو داروي شو د ريقه وقالو كونو يهودو نو نصره تحت جواب نی نو او هدايت صرف عیسایت يهودیت اللہوی دقا نه دے بل ملت ابراہیم حنیفہ دے اصل کے پاغ امامت باسن آباد پدے تفسرہ شو روکر پدی ردونک او دا چې ملت حنیفیت د جات دیکھا دوی اصل اسلام و ملت حنیفیت پرے خو بلکہ بے فرقواریت شو روکو دا فرقبندی دا کانا یہودیتی سائی دا فرقبندی دا اگا اصل عنوان پرے اصل عنوان د اسلام او اصل عنوان د ملت هنیفیت دیغه پرې خو ځانته يهودو وي ځانته عیسایت والے وي الله پیرت اصل عنوان بریدیو بل نوم بزان باندې دی اصل عنوان خدا اسلام او اصل عنوان خدا ملت حنیفیت نو دار دونے قولو آمننا. قولو آمننا. دا ردنې په شروع قولو آمنا قولو آمنا دا او خبره خبرہ چې چیمون ایمان روڑے دے مطلب دا د خپل مسلک تبسیل کئی خستاسو مسلک نو سدے دا مسلمانانو قولو آماننا باللائی و منزلی لینا و منزلی لی ابراہیم و اسمائیل و ایساق و یعقوب و لازبات و ما اوتی موسیٰ و ایسا و ما اوتی من رب بهم اولانو فرقو بین آہد امن لهم مسلمون دیکھ خپل مسلک بیان اما صلاق چه زمونده ده ملت چې کم محمد رسول اللہ صلیم شوروک اواصل ملت حنیفیت داغه تشکیل و بنیاد پا اسلامی نظریه ده اسلامی نظریه صدا آمان ناب اللہ توحید دویم وماؤن زلی لینا وماؤن زلی لی ابراہیم پا کتابونو دارنگ لا نو فرق بین اهد منهم فتمام انبیاء و ایمان او دارن و نحنو له مسلمون سرب د الله یطاعت دا, دا ملت حنیفیتو ملت اسلام ده چې پکې بنیاد په توحید د رسالت دے کتاب ده او د الله په یطاعت ده تاسو یوهوت څه کوي اری یو منی بل نه منی توحیدم په شرک بدلک اسمانی کی تابونی او منی بل نمانی انبیاء کی او منی بل نمانی او دا اللہ اطاعتم پرے خو خراب ملت سلدہ دے نو میاری او خیاب دا دا ملت اسلام و حنیفیت بنیادی او خیاب او فین آمنو بی مسلم آمن تم بیه فقد احتداؤ دیکھے میار بیان مایار دغه دی وی دا خو مونږ منو نا نا نا ستاسو وون منل نه من دی کافی اوس اوس ول ما یار جوړ شوو پاین امنو به مسلمانه من ته به فقده ایمان به اوس هغه ایمانی چې د صحابه کرامو په شانتی د دې صحابه کرامو مسلمانو غون دې توحید منل رسالت منل کتابو منل او تاعت کول او وین تولو پاینده مأم فيه شقاق کدق سیمانني نمبر ایمان الله ته منظور نره سبغت الله ومناحسن من الله السيوا وتنحن له عابدون دگه د دې ملت رنگ بیانای د دې ملت رنگ سره رنگ سره وی د دې ملت او د امت او رنگ ده رنگ د توحید او د اسلام دا رنگ د پوست د جسم رنگ نه ده جسمانی رنگ نه ده لسانی رنگ نه ده بلکې دا د عقدا او رنگ ده د ایمان او د عقیده رنگ سبغۃ الله وَمَنَ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ دا رنگ زاہری جسمانی رنگ نا دا ملت اومت دا دا پوست او د گوش رنگ نا جسمانی رنگ نا لسانی رنگ نا قبائلی رنگ نا دا یو اسلامی او د توحید رنگ نا تاکہ عیسائیت رنگ جوڑ کرو کرو آغه واخ موسم ائی چې بګم سړی سایه تا راته او ایسائی کېدا با ندی و یوران زیل رنگو زیل رنگ آغه زیل رنگ به په وړو هېت دی په تسمه وي مونږ اصولی تفسیر کې وی وی تسمه ورکړه اوسم دی دا سې کوي چر تاسو کې ایسائی کې کی آیاذو بالله نبل مذهب دین ناراضی نو دی ولا په خپلو دی چرچونو کې گر جو که پادری او اغا رنگ پیدا سی وارایی والا که بس ویست شو او سا پوخی سایی شو نو مسلمانانو تاگو رضا مون رنگ شتا ساسو رنگ نیشت اللہ جواب کو سبغت اللہ ساسو رنگ بس رنگی نا پایدار ارزی رنگ ده او کوریم که انو خوصبی دا جسمو دا گوش پوش رنگ بی که نا زمن رنگ دا سر رنگ نه ده لسانی رنگ نه ده قبیلی رنگ نه ده چې دا زمون قبیلو خاندانو دا رنگ ظاهری رنگ نه ده بلکې دا د عقدارو د ایمان او د توحید او د اسلام رنگ ده دا میټاویږي نه توحید رنگ دا سه رنگ ده دا نه میټاوی دا رنگ نه دی دیو جنا ایکبالم دا وای کړه مسلمان رنگ به کم رنگي دا نور رنگونه خو چې ده دا لتعارفو قبیلی رنگ لسانی رنگ نا تعارف ته پاره دي د مسلمان رنگ اصل رنگ د اسلام او توحید رنگ دا. دی دیو ټول په دقه رنگ یوي ټول دنیا کې زکاوی بوټانه رنگ و بوکو یکبالوي بوټانه رنگ و بوکو ټول کر ملت مې گم هو جا هویدا ملت رنگ خپل ملت په جنې ملت یو قوم یو بالملتی قوم ویلی کی گی ده نصب اعتبار چې کم, کم خلق راغونی شوی ده جبه پا اعتبار راغونی شوی ده قومیت په نم راغونی شوی نو ده تا سوی قوم اگر پختو وی نو پختو نو قوم یا ده یو علاقه پا بنیادی نړی علاقې په بنیاد وتا قوم ولې خو ملت سي ملت چه د مذهب او د دین په اتبار کم اتفاقی د ته ملت ویل لکوس مسلمان نو دا تمام مسلمانان سي قوم نه ده ملت د مذهب په نوم یو نو اصل شی ملت دي ملت اصل شی نو ځکه اقبال همي بطان رنگ و بو کو چوڑ کر ملت مه گم ہو جا بطان رنگ و بو رنگ مانده؟ رنگ گونا ده تور ده ده سور ده ده سپین ده اغادیس که حجت الوعدا کی نبی علیہ السلام نویلی چه عربی لپا جمعی و سور لپا تور و تور لپا سپین پده بیو بل بانده فضیلت نیش نو بطان رنگ و بو کو چوڑ توڑ کر ملت میں گم ہو جا نا تورانی رہے باقی نا ایرانی نا افغانی دا سیوش چې چی تورانی پاتی نیش تورانیت امیو اولی سلسلہ دا خلقو دا قوم ایرانیت ایران افغانی منا افغانستان دا رنگونو خود تعرف دا پاری دا رنگونو ختم گئے زه افغانم د پاکستان د عرب د د تعارف دی ویری تعارف چیکې نو دا کمزې پاکستان افغانستان خو لیکن د ټول عالم په ست ستا سونه افغانې پاکستان عرب پښتون پنجابې نه ده سړې اسلام نه مسلمان دا بنیادی رنگ دی دا رنگ د اصل کې يهودو کم رنگ پلقه دا ملت رنگ اخپل نک یهودیت سا نسبی رنگ ای نسبیت تا دا شه وارو نسب تا وارو اللہ پیردک ایساییت سا تا وارو ای نسب وارو او ایساییت جسمانی زهری رنگ تا وارو زیاد رنگ پی وارو. نو دا, دا اسلام دا د ملت حنیفیت دا دا مې د پوس گوش جسمانی ظاهري لسانی رنگ نه ده دا کمرنګ ده دا دا ایمان د اسلام او د اقدارو رنگ ده دقه خبره او صبغۃ الله ومن احسن من الله السيبغ ونحن له عابدون انه له عابدون دا رنگ رنگ ده چې خالص د الله بندگی بقي توحید دے داګرنګ قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم دا دی جګړه پکې دا دوی جګړه کوي اتحاجوننا في الله وهو ربنا دا دی جګړه دا مسلمان سره اسلام سره نو دی ل دعوت ورکات جګړه مکاوه راز ہے مشترکات او تراشه مسلمات او تراشه دی دعوت د مشترکات او د مسلمات ورکول غواړي هغه شینې زمون مونږ تاسو ومنسکي شریک دي مسلم دي اغه ته ورايش ده لاندې وړې وړې خبرې متفرقات به پرېد او مشترکات ته ورايش نو دیتا دا سدعوت ورکې د مشترکات دا بعینی اغا دعوت تے چه سنگو تا سورت علی امران کے وئی قولیال الکتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اغا دعوت اللہ نابو دا ایلال یعنی مشترکات مشترکات زمو ایمنز کسی دی دا توحید حدا پوری خود توحید غی منی کنا ملت حنیفیت تو یهود اتو ایراشه ده توحید تا تو براشه ده توحید تا براشه ده توحید سو ده دین مسئله ده بس مونگ ده دین مسئله ده رسالت تا براشه دده ده ده مشترکات و او ده مسلمات و دعوت ده دهirsiniz جگڑه په وقت که ب دعوت مقابل لده سوار که فرمده ده abraید sockول تقویده ملده Küلمه tirar Анفاقه ده یه؟ مشترکاتو کل اتو حاجونره جنگه وای حالانکه فیلا وهو ربنا و ربکما دا مشترکات شو الله خطه سمنه منغرازه په الله خبره کو دا الله باندې باند و را جمع توحید باندې و را جمع شي دې ته داوت دا مسلماتو مشترکات ویلیکي او دا یو بنیادی هما خبره ده بدی بهرستو خبره کوم مشترکات ام تقولون ان ابراهیم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ان اصبته كانوا و نصارى الله وي دیپ دی يهوديتي شاي زور لګي او مخکي و كونوا يهود و نصارى تهتدو وي دونه زور په لګي چې گویا کته جوړي دا غړ غټ انبيياء ميسایانو يهوديان دداسه پیش کولګي اغه وخت مده سه پیش کول کول سم ته وي جوړي بالکل ها مخینین بیاسو یهودیا نیسا یا قرآن بے بل زیرت کیکن قل اعنتم عالم اعمل او قرآن بل زیال امران کیسوئی ها دیسوئی چین ابراہیما ما کان ابراہیم یهودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلم حال تعالی ردک ولی یهودیت 이사야 درست تیر شوه د ابراهیم له زرام خو مخ کے تیر شای. اسین یا اساس او په دین او مزبو. بلکې تاسو وداغه پاغا دین کېږي چا ته ملت هنیفیت نو دوی دې دغه ملت نه مني هغه خپل تابع یغه يهودي نو د دې دعوت الله وېدا سره ته وگو یا کی دا انبیاء له من سلام يهودونه سارو. ناله جوابو قل انتم عالم دا څه په ویګه کاله الله الله خو ما کان ابراهيم يهوديون ولا نصراني او تلک امته قد خلت لها ما کسبت ولهم ما کسبت دا خبره کوي چې په نسبتونو نه خلاص هي صرف نسبتونه ک د دې تپوز د نیشتا بلکې خپل ځمداري وګڼه او په جنې خپل عمل په خپل او نو پدې روک وکي د وسره دقه مناقشه وکړه چې دی نو یو ماتوجو تراغه اي په ملتې ابراهيمي باندې کار شوروکو کاري نه بو تو کاري خلافت دی مقابله شوروکړي نو له د ملت باسه ډېرو جوړ دا په ملت حنیفیت باندې دي ملت ابراهيمي باندې رواني تاسو دا غینا اوړې دي لې او مشترکاتو ته ول دعوت ورک مسلمات والله هو ربنا و ربكم دا مشترکاتو مشترکاتو ته دعوت شتوی دا بوسول نبی علیہ السلام چې کله ماکه اعلانیا دعوت د توحید شروع وکړ او له چه کل ایلانیه شو او کو صفا بانی نبی علیه سلام خلک را غون کلو ده و توی قولو لا الهی لله و تفلی ہو ده مقابله شو روش ده خوا دوی دعوت شو رو اخوا ده غی خلاف و مقابله و نو یو وخ اول اولکی اویع کسان و سرداران ابو طالب لرالل وته وی دروازه دي مون سره مذاکرات کو مکالمه کو خبرې کو کیریشی سره جوړ توړو شي جوړ توړې کو دې جوړ توړ د سوی سو مکالمه او دې ته مکالمه بین المذاهب هم وي د مذهبي هم هنګو والا به خبرې کو نو مکالمه کو مذاکرات کو که دیشی چه جوڑ توڑوشی مکه والا صوبه نبی علیه سلام رواره روغس نبی علیه سلام روغس دا ابو طالب ابو طالب رواره روغس نبی علیه سلام و تیر سرداران خلق راغلی دی دوی تا سرسو خبری که ویوهی دی ایوه تاوی قرآن وایا مونس کوا کا دنیکه کارون کوا بیتولاتم خیر دی رازار په خپل طریقه خو کړه کل کله مړلګه زمونږ د لاتمنات او ځاننده دلم کله کله داسې راخاره کوي بس مون خبره به ختم شي جګړه به ختم شي زمونږ ستاマンス کې به اتفاق اتحاد راشي هماهنګي به راشي هماهنګي به د راول خو خپل کاوه خو زمونږ غیلم کله سلام راشي دغه شی نه نه دنیا یورپ و مغرب دق قوائی. او مغرب تک قوی او یو سبق دی خپل خلکو ته پړو غړې دی د خلونو زی ها وی خپل جوړو نه او دوسرو کا چھیړو نه هي د فارموله مزبي هم هنګواره بس خپل کوي خپل باندې رد ولي کوي الکچه زفه يهوديت رد نکوم په عیسايت رد نکوم باباطلی فرقی رد نکوم نو د اسلام حقانیت د کوم زینا او دا يهوديت عيسايت منسوخ کېدل مخکې دينونه بیا سمانه لري مطلب دا دی چې دوسرو کو چيړو نه دا مطلب چي يهوديت عيسايت مذب ته به منسوخ بیا نو وایو کنه نه مطلب ده کنه به تورات انجيل ته منسوخ نو وایو ولې د دغ مذهبي هما هنګو مسلکی هما هنګو والا چې کم اصل دا پروگرام د امریکای نه دی مقصد دا دی چې په مذهبي حما hungo کې عیسایت يهوديت تلار ورکي او دا باور کوي دنیا تا چې مسلمانانو پزړه کې کم د يهوديت نصرانيت سره نفرت ته نفرت ولیدي هغه نفرت دا دین او مذهب په بنیادم ادم دی او هغه نفرت د دې په ظلم سی اته په بنیاد باندې دومت مسلمان افراد خدای دی چې دا الله د دین دشمنان دي دی د انبیو دشمنان دي د کتابون دشمنان دي او مونږ یې نوې دا د سور بقره کې د 12 کې ټولو چیلل سونه لې دشمنان دي الله د دشمن در انبیو دشمن د کتابونو دشمن نو دا خو زمونږ د ایمان او غیرت ته ودا دینی تقاضره چې زموږ د نفرت دي دا نفرت خو رات الله خو له الله نه خو او دوهم دا دا چې دا نفرت وسره د دې د ظلمونو د وجه نه ده يهوديت عيسايت دنيا اسلام و مسلمان سر او مسلمان سره څوک نه او سپورې سکاي فلسطین ني ولې مسلمانانو وجه فلسطین د مسلمانانو نسل کوشي اوکړه ها هغه عبادتخانه بار بار تقدسې پیمال کا يهود له غيا دي او شاته ور پسې امریکا او عيسايت ده اي جوړ توړ ده متحده مهازد ده دارن شام کې سوکړل افغانستان کې سوکړل برما کې سوکړل کشمیر کې سکې ټول دنیا کې ظلم زيانه তিনিও زمون دیم نفرت وجدادا ديدا وې چه پده مذبی همه هنگو مخکبه و تواحده تیادیان وی اگه نوم بدنام شوز اگه نوم نالی و سوی مذبی همه هنگی مقصد داره چه ده دا مسلمانان و پزرونو که امت مسلمان پزرونو که کم نفرت ته د یهودیتی ساییت خلاب اگه نفرت سنگا ختم او کم کریش ختمی او دا باور کوي چې مړې دا ټول دا الله دین او مذہبونه دي او دا اريه او الله تزان رسول غواړي نو سو کې د يهودیت په لار رسېږي سو کې عیسايت په لار د اسلام پلار لار بس پرې دې جګړه نو خپل છોړو نه هي او د ریسوکان چھیڑونه دا د مذهبي حما هنګو په سټیج باندې وای او سټیج باندې چې ونه اړې سوې خپل છોړو نه هي دوسر کچړو او چې کله دا سټیج لری شي او بیا کله د نظریاتي جنګ الغزل فکری او دا فکری جنګ میدان چې بیا س کوي بیا باندې خپل چوڑاوي یا کوئی پورا کلچر تہذیب ورسول بدل کی او فدغه ځای وي نوبرحال دغه خبرې وو شي دوسروں کا چیڑو نهی مطلب دا شو چه بیا خو مونگا یهودیتی شاید تحق ہوئے بیا خو آغا منسوخ مذبونا آ? شریعتون نو شو دا نسخ بیا سا مطلب چه اغا شریعتون منسوخ شو دا شریعت ته اس ترکیامت پوره او بیا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت سا مطلب شو دا خبر او بیا مسلکی همه هنگی اغای کی به مقصد سی بای کی مقصد شیات او بریلیت تلار ورکول دی مسلکی حماهنګی چہ کم د شیات خرافات دی او د بریلیت او کم د موحدینو اهل توحید د دې سره جګړه او نفرت ته چ پيو میز او ټیبل باندې کینی چې بس مړه بای بای ہے داشر بای بای ہے بای بای ہے جوړی ہے درقش دا دون خبرې نه دي اته نه غټي مسلې نه دي د شی اسونی بری لیدو باندې دا وړي د مقصد نو حال دقه یو خبر ده خبره مدا کولې چې نبی عليه السلام نه مدق و طالبوا س د دې وحدت او اتفاق او دا هما هنګې وتوي مکه کې یا ابو طالب لاول اول کی راغلیو 70 کسان مطالعه نبی علیہ السلام داوا قران وایا مونسکوا نیکه کارونه کوا بیت الله تا زرازا تا تم دا خپل نه نه منیکو همدرا دا کلا کلا د جوړ د پاره اتفاق د پاره هماهنګي د پاره زمو په دی لات او زما ناتم چرته را تیري ګو سلام کوا بزمو به اتفاق اتحاد پیدا شی جګړه به ختمه شي دا خبره او د الله توحید بیانوا خلاف نیو توحید بیان کا خدومره ته چې کمس کم زمو په خدایانو خورا دمګه و پدې رد مګه سم مطلب مثبت خبره کاوا منفی مګه و پازېټیو خبره کاوا نیگیټیو مګه و دانن جدید دنیا او اقوام متحده او د اقوام متحدې چارټر چکم ده علمی منشور امنند د مسلمان نه کوم مطالبه کوي دقه مطالبه کوي چې تاسو وګورئ د مسلمانان کم کوم اسکم جذبات م کوي پازیټیو خبره کوي نیگیټیو م کوي د نیگیټیو سره توي رات پومغه پښیر غرض زمو په خدایانو رات باطل تباتل موای نور بس د الله توحید بړی بیان دی نبی علی صلاتو و سلام او مسلمانانو تنن یورپو او مغرب د صد دعوت ورګی پتا دتا د ډه لاک راځه پيو میسکی نو ډه مسلمانانو تنن دا وی تر پهنا دا مکالمه بین المذاهب داوت ته رازه مکالمه بین المذاهب دا تمام مذاهب علبکینو خبر یترې بخپلو کې مشترک کو کې دیشی چې زمون زمونکه مدوری او نفرت ته او دا دایو بلوانه غوسه دا ختم شي او کې دیشی چې ډیر شین د یو بل مونږ د مونږ چرتناس نیو دې ته سوي مکالمه بین المذاهب اوس دا مقاله بین المذاهب د پاره تحریک شورو کسه مزبی حماه دی شورو دقه ډیلاک دقه نیگیټیو خبره نه پازیټیو خبره منفی نه مثبته خبره او مکالمه د پیغمبر اسلام نه دعوت په دغه مجلس او په دغه ملاقات کی امید خبره وی خو تا سپت ش چي السلام سه جواب ورکړيو اس ویلو اغه مشوره خبره ک داس پومرا کوشي یو لاس کې او دا نور بل لاس کې راکړې شي نو همز د خبره ته تیار نه زمو مرا حق ته حق او باطل ته باطل زب عمره د توحید بیان کوم ستاوس بده خدایانو باطلو پدیشر برت کوم چې باطل تباطل ونوي نو بیا حق حق څنګه حق شو حقو بیا حق حقيقي نه فرقان د قرآن صفت ته په اسلام کې باف د فرقان والا وصف یې چې ده با حق وای خپل تر او باطل پګوتکای با چې دا غلط ده څړی ته سېلار خاين او د سېلار سره وته غلطه مخې چې غره په دې لاړ نشي اوبوي جوړې دام سملار راځنن او په دې لاړ شم نه دا سېلار دغه ورې د غلطه دای د اسلام کمال دی د قران کمال دی دا فرقان دی نبي عليه السلام یو دا جواب ورکړو یو خود نبي عليه السلام جوابو دیم د عرش نشه چې کوم جواب راغلو اسو اداه سوره تو قولي او الکافرون لا اعبد ما تعبد مطلب دا چواری دا اقیدے پا باب کی دا اقیدے متعلق چرہم پیغمبر ورتو گوایا زا مسلمانان دی دا اقیدے پا باب کے دا نظریے پا باب کے دا مسلمات په پا باب کے ضروریات دین پا باب کی پا دیکھیں اس قسم مفاہمت و کمپرومائس تا تیار نیو मतलब दे कुलिया इलका कि ला उबद माताब दन तैयारी की मुसलमान दगरन य वाकी मदीना केम शवेदा ताफद मक्केवा मदीना के वाकी हो ईसायान राले मदीना तनजद नरा द नगन रागली नजरान न नजरान ईसायान रागली हो आ 60 کسانو وفدو پکې پادریانو مولیان د عيسایانو هرالل دري روزي نبي عليه السلام سره مناظره وشه خبري وشه مکالمه و جواب کې الله رب العزت سورته ال عمران راولېګه او د دو ته دا خبرو کړا یا اهل الكتاب تعالو ال کلمۃن سواین بیننا و بینکم خبر ادا وا چې په توحید باندې او په حاکمیت باندې خبر نه کو تا چرته نه کو چې په کې ناراضه سو جوړ توړو په اصول و مسلماتو عقائد و نظریات باندې ها ضروریات دین باندې خل خبره نه کوي یو خو باسمه باندې سمونځرا دا کنه یو دا مو کلمه مړه رازه کینه کې كي دی شي ستومه سزو منم نو د توحید متعلق د رسالت متعلق د اصول دین او ضرورت دین متعلق با هماهنگی او مفاهمت نهي فروق کې دی شي فروقه کیږي فروي مسائلو کې چې کم دنه د مسلمانانو مسلکی اختلاف دي به کی ګونجهایشي به کی سړې ګزارا کولیش نرمی کولیش زه کارو چې اجتهادی مسلې دي خو لکه نسولی مسلو کې کمپرمایزونه مفاهمتونه داني نه دا جوابو چې په توحید او حاکمیت خود سره خبره کولو ته تیار نه چې بده کې مفاهمتو کو خراځه مونږ ته یو چل خو تعالی سوایم بین نو وابین کو سری مشترکات رازی په مشترکات وویوش او مشترکات ستو په دین شریعت کیم دی عبادت ود الله نه سیوا د بلچا نه ای آو اورب یعنی حاکم قانون ساز ود الله نه سیوا بل چا تا نووی دته خبرې وک نو مشترکات په دې خبرې نکو البته تاسو دعوت در درکو راشه تاسو د دې منلو تاسو شه تیار تا شه دعوت د مشترکاتو د نبی له سلامنا ترپنا د قران له ترپنا دوی تاور کښې شویو چیا حلال کتاب تعال او الی کلمتين سوایم بیننا و بینکم او الله نابود الا الله ولا نشرک به شی د توحید شو ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب میندون الا د حکیمیت شو. د خبرانی خبري نكي په دې کې مفاهمتونه نكي چا لکه لګ دا ته هي لګون ته پري د حاکميت دا, دا مسله خير ده بلبم پکې حاکمه ال او قانون ساز ومنلي شي نه نه د بان خبرو باندې خبري نكي ما وي دقه دوه مقو باندې نبي عليه السلام سره شي خو نبي عليه السلام جواب داو ال بتا مشترکات او تدعوته ايته مشترکات او تدعوته داوت متته ورکه نانجی आले کې تار ویلا کلمتين سوا بینا نا بینا کوم چا غتال داوت درکی نه تبا غله داوت ورکه تعالی ویلا کلمتين سوا بینا بینا کوم مطلب دا نه ده چې مونږ سره هم هنګي کو غی دی مونږ له داوت را کین نه مونږ بغ ویله ورکو مشترکات وته هو نن ماوی چې دا کم مکالمه بین المذاهب چې والی کیږي علمی سطح باندې مسلمانانو د ویل کی یا دغه ډایالوګ دعوت ورکړي کی په دیکه د مسلمانانو طرف نه دعوت نشته د چا طرفه دعوت ده د ايده طرف نه ده ګزارا نرمي او مونږ لګیا دي زګي مدوګي او قران چې کم دعوت ورکې اسوي تعالی دا د اسلام طرف نه ايده دعوت د دیپدی مکالمه بین المذاهب کې خو چاته دعوت ده د وی دعوت مونږ تد نو بارحال دا خبرادم ها ماوی اسلام کې دن نم مشترکات باندې بین المسال خبره کیدې شي اداره چې د غټو مقاصدو د पारा کلکل سړې په مشترکات جمع شي سید مثلا مختلف مذاهب مذاهب دا علی دی استادہ دی وبندے دے دا مثلا بریلے دے دا یو تنظیم دے بل تنظیم دے دا تنظیمون دی او یو غټہ مسئلہ دا نو مشترکات باندې راجمش پدے ملک دا اسلام خبرئی راجمش دا قادیانیت مسئلہ وے ملک دا ختم نبوت مشترکہ ولا ٹولماس روپے کے تمام تنظیمون طلام مسالک شو یو شو دا ری نتیجہ دا شو جے دونہ زور واغس چ اسمبلی مجبور شو واو قانوني حیثیت ولا ورگ تا دانه کاټر نتیجه شو نو دتقسمو دام یو مشترکاتونه ده سو په ملک د اسلام خبره په د راغون شکل خدام مطلب نه چې اوس لکشیه سنی بای بای شي او بریلی دیوبندی دی بای بای شي نه الت مشترکاتونه باندې جمعو دا کم زمون مشران علما جمع دی نو اری دا خبرې کړي غینه اوریدلی استاد الله چکره د خدمت نغوت مسلاوا یا د نظام مصطفی مسلاوا نو تعلیم القران د دې مرکز او شیخ القران غلام الله خان رحم اللهږي کې شریکو او پاګه وخت کې غیر مقلدین الېدیس دیوبنديان بریليان دا ټول په دې مسله کې اوځي په دغه تعلیم القران کې وایي جلسې کې دې بریلې الحدیث دیو ونده ټول وو د غلط خویش یو قران غلام الله خان رحم الله په دا موقبه باندې تقریر کوي لیو چې موږ را جمعو موږ د ختم نبوت مسلې لپاره را جمعو موږ را جمعو د نظام مصطفی لپاره را جمعو دلته دی سټیج نه صرف دا خبر کیږي په دې یو زیو خوکو کو د دې زینا بارو تو ورزه بخ خپل خبره کوم تخپلا کا اپریدونه د دې مشترکه خبرې را پاره دا نه چې سړې دې ور تخپل مسلک به اړيدي نه نهغه مشترکات په دغه شی خبر وسړي نمو مشترکات باندې نرا غونډې کو چې کم د اسلام او د ملکو ملت فیده شي او غیر ضروري شی نه باندې مونټر غنده چې بس خپل مسلک کې خپل فکر خپل نظریا توحید حاکمیت دا خبرې پرې دا دانش ده طریقه ند دقا خبرموه دلتا قرآن سوکلد دیتم دعوت در سور که مشترکات پا اللہ که جگل که وهو ربنا و ربکم آل کتابو تا اموه وی تعالا ویلا کلمتین بیننا و بینکم مشترکاتو بانی خبره کی دیش اخو کارا خبره دا خلافی شریعت کاریون خلافی شریعت خو مشترکات نید خد مشترکات خد شریعت مطابق خبربانې وراجوب کېږي ځنه اوس خلاف شریعت باندې هیڅ اتفاق ني او ګناه د جرم نود دی برحال نو رو رکو دا خبره بنیادی او شوا چې زمونږ دا مسلک چې ده په کم چې مونږ روان شه ملت هنیفیت د يهودو د استاسو د مسلمانو تعظیم بزرگان والا لارو مسلک دې د سزان نه نوې محمد رسول الله صلوا د امته نه دي جوړ کړي مغه ملت حنيفيت سيقولوا صفاحوا من الناس ما والله ان قبلتي ملتي كان عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دلتوس انتقال مرکز دا مرکز د انتقال خبره مکه انتقال نبوت و خلافت د بنی اسرائیل نه نبوت او خلافت او امامت چا ته منتقل شو بونو اسماعیلوت اخبره وش نوس انتقال مرکز مرکزم مرکز جدا کی ولی مخک ویلو نو دی مختدا جوړیدای شي نه مساوی کار کیدای شي او نه ما تحت نو چې مرکز یوینو بیا خو مركز شو شریخ شو ننه مرکز یودا کول نو دلته انتقال مرکز شو د بیت المقدس نا مرکز شو بیت الله قبلہ بدلش تحویل قبلہ دی به اعتراضونه کوي سیقولو صفاو من الناس ما والله من قبلت ملتھی کانوا علیها مطلب دا دلته الله رب العزت دا اهله کتاب او د صفاحت اظهار دا دې ولې سفیکوم اعتراضونه کې قبولان بیت الله ولی برېق نو دا غي جواب دره ولی برېق دا خستاسو نکاح ابراهيم عليه السلام جوړا کړو او دا غي لپاره دعا کړو چې ربانا وبس فيم رسولا منهم خو دا خو عمر استاسو دنی نې کده ابراهيم عليه السلام په ځلاس جوړ شوه د الله کور دے او دا دی او د دې د پاره د دې محمد رسول الله سلام د باسط دعاګانې کړي وي د دې بدليدل سنوي خبره نه را دا خو ساسو صفاحت به وقوف ته وي چې تاسو په دې باندې اعتراض کاوه حال قبله بدل شي مرکز بدل کړي او دا اترازون دا ددی دا صفاحت او د حماقت دلیل اونخان خوکو را ورپسی وی لیللہ علماء شقو المغرب جواب جوابونه جوابون خودی دلتا سلور اجمالی او دو تفسیلی اخوو پا دے بالمنحج درس کے کون خوکو دا خبر چھ پس ہے دا دا اللہ اختیار مشرق مغرب دا اللہ لازکی دی طرف ته حکم کوي هُدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ سرات ٱلْمُسْتَقِيمِ دې وخت کې سره صرف سر بیت الله آرام چې بیت الله ته مخ کې دا صراط مستقیم دی او ان دې څه وې صراط المستقيم دی زکا چې مخ کې بیت المقدس قبله و اوس بیت الله شو او اوې کم تجليات دا الله شي بیت اللہ کی دی اغه تجلیات بیت المقدس کی کوم دی بیت اللہ تجلیات او تا د بیت المقدس تجلیات نرسی تجلیات نډګ زیره صراط مستقیم او وکذالک جنل قومه وسط اللي تکونو شھدال الناس و یکونو رسول علیکم <شَهِيدًا> بل قبلہ پر بدل شو چې دا امت امت, امت وسط ته دا امه په تمامه امتوونو کې یو مرکزی حیثیت لرونکې امه نو د ویل قبلهم داسې ورکول غاړي چې مرکزی حیثیت لرون ځای وي مرکزی حیثیت لرونکې ځای چې اده دنیا مرکزی نو د دنیا مرکز ده کانا اوم دا جغرافي په اتتبار بیت الله چرته پراته ده خط استوا حد استوا پیژنې کمچرا ګلوب دې کنه د دنیا نقشا دا کم په کر خمانځ باندې تقسیم شوی دی ته خط استواوي بی. بیت الله په خط استوا پرتا دقه مرکزیت بیت المقدس ته نه دی ما حاصل ا طرف ته پروت نودا جغرافي په اعتبار مرکز دی داومت مرکزی حیثیت والا دی نو مرکزی حیثیت والا او مطلب د دنیا د جغرافی او ختې په اعتبار مرکزی ځای مرکز کړي شو هاو دیم دا جغرافي الله رب العزت د دې بیت الله د خلکو بزګونو کې دمر مینه محبت چولې دی چو دنیا ټوله ائی ته متوجہ عالم خلک کوم خروان دی لیت الله د سیندې سیبلی کیو ځای کی وی خلک سیل سپاټوله زی سیاحت لزی سیاحت ل روان دی سو ګوزیتا سو ګل زیتا او وی کل لندن ته زی هم د سیل ځای دی وی کل کوستون دنیا ته زی ترکی استنبول هم د سیل ځای دی وی دا سیل ځای نو د خلک ولی اګه د سیل زینچ کوم دی سمرم دی نو آوا زینا دا حسین د وج آغه زینا د خایز د وج نه د خلکو د منی محبت مرکزونه جوړ شوې دی د سیل سپارټه خدای الله شان وګوره وای بیت الله پتہ سي خته کې اچولې دا چ هغه به آب او غیا زه دی بوټی درک نه لګي شینګې پکې نيشتا اوچ سپېر ورونه دي ubo درک پکې پورا نه لګي او دادا بیت الله کمال له چې باوجود د دنیا جوغ در جوق بیت الله طرف در روانه تا تجلیات شوګا او داولماوی او مجيده کې دا حکمتو چه دا بیت اللہ پتا سی جای که والی که خواه خیسته زی نیو آئی کی کی وی بیا بچاوه چه منا دا خلق سیل رازی نو دا سی بے آب و گیا شد غرون از پیرو غرونو که بیت اللہ که خواه چه سوک سبا دا اونو وی دا کمال او تجیلیات دا بیت اللہ ندی دا دا دا حسن دی نو حسن ایت ختم که ظاہیری دا, دا دا بیت اللہ تجن دا, دا تجیلیات بل زی نشد بیت اللہ پدی بیت الله کی نو بار حال دغه دا باس کی او وکذالک جعلنا امهتا جوابمو او پدی کې شرافت د اهل اسلام او د امته محمدی صلى الله عليه وسلم مقام یو او مد اليومد اے بني اسرایلو تاسو پدای چکه محمد پدې کار لګولې شوې ده اغه امته تاسو نه راسه دا کوم امته وسطا امهتا وسطا او عالمی دي لته كونوا شوادا للناس ټول عالم ته په دا خبره کوي د عالمیت او عالمګیریت ته اشاره علمی کار د دې په سمش لته كونوا شوادا للناس دا به ځمداري او کاری بهرحال بس په دې روغو کې خو بیا اوم دقه په دې قبلي باز شروع دیو جواب نوم کې ورپسې بلرگو ولکل وجهت هو موليها فسبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتيكم الله جميعا او من حيث خرجتم فولوا وجوهك شطر المجلس الى حرام بیاوي ومن حيث خرجتم فولوا وجوهك شطر المجلس الى حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا بار بار بار خبره کوي چو من حيث خرجتم فولوا وجهك دیرو کوکی، اتا اللہ سمرو کوکی تلقین ورکی پا استقامتا للقبلہ کلک شے پا دی قبلہ کلی دلواری پا دی مرکز قبل کلی دلواری زکم امت مستقل امت شو کاروات مستقل اوال شو او علمی کار اوال شو نو عالمی مرکزم مرکز هم پکار دے مستقل مرکز پکار دے مستقل مرکز ولا پکای شریک مرکز کین کی نو مستقل مرکز ورک شبیۃ اللہ نو په دقیق باندې کلکیدل غواڑی شپزی باندې کلک نو بار بار زکا دا حکم کای ومن حيث خرجتوا فاليه وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجتوا فاليه وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا داد استقامت د دا بارک دلته یو دو در خبره بیا یو دا چې کلین كل وجهاتهم وليها فسبقوا الخيرات یو خبره دا اګه قبلہ نوې جهتونه هم مختلف دی در چي او خپل جهته اته مخړای خو بنیادی خبره په دې کې دا دا چې مزعودي او دی الله الله یوه دی طرفونه کې کمال نه ده اصل شهزاده چې په دې تحویل سره الله پا ګوري چې د قرب الهی جذبه چا کې زیات ده د علامه او اوک سرب په طرف کلا کې ده نو دا یو امتحان وو الله قد ده یو مات چې دوی د يهود غنته صرف د طرف پرستش کوي او کنه د الله پرستش کوي دوی دې کې د الله د تقرب جذبه سمره ده تو قبله زکه بدلېش او متخول کنه چې نه مونږ د طرف پرستش ولانیو مونږ د چا پرستش کوو الله او سبوره و سب دیخ خوانو دیخو اس و بس خبر ختم اللہ دا حکم تابع دی پدې کې د امت دا مقام اوخره د يهود مقابله کې چې چې شروع وکړې تیر ازونه شروع کړل امت ته حکم شو پمانځه کې راو ګرځید الله حکم پیغمبر طریقه دا پیغمبر ووډه خو د وی بطوری تمہید د او جملو کې دا خبره مو خو دا چې د سونو دنیا کې انسانای نو دیسنا سره نظریه او فکر سره وابستې ورلکلن ویجهتون او مولیا پسبقل خیرات ار دا ارچا ویجهوی فکری نظریي هر سړی په یو نظریه لګیا دا مو مخکې ویل دا عمل لپاره د نسام لپاره یو سی نظریه ای او در زینه نمخ کسی فلسفه ای مخی فلسفه دا لکه مثلا منگ دوی دو دا خبره کرده و چه لکه دا اسلام خپل سیاسی نظام معاشی نظام معاشرتی نظام دا دیکنم او اخوا دا مغربم خپل سده سیاسی نظام جمهوریت معاشی نظام سرمایه نظام او معاشرتی نظام مغربی کلچر و تحذیب او زمان دره وانا اسلام دی خدا مخ که پا یو نظریه دی او در نظریه او یو فلسفه دا در نظامون عملی شئی ندی نو در عمل او نظام نظریه سر توحید رسالت کیامت او زدی نظریه نمخ که فلسفه سره ا دا د د ذہن کې کارا چې دا تمام کائنات الله جوړ کړې ده دا انسان هم په دې کائنات کې دا الله یو مخلوق دی او دی د زمګي په خلافت باندې سره ها مقرر دی او دی با د الله اطاعت کوي دا فلسفه مولحد دا فلسفه نه او اينه دا الله وجود نه منم چې دا الله باندې او یهودی سای د الله بنده منی دا غا فلسفه دی هده بوره خروستو چه دیبا د اللہ دا تربنا مقرر او دیبا دا اللہ اطاعت کئی دا, دا, دا غیتنه دیتا, دیتا دی که ازاد دی اوگر دا فلسفه شو زمون دا موسیقی انسان مخلوق دا الله دی دا, دا اللہ دا تربنا خلیفه مقرر نو د الله د حکم تابع دار دا فلسفه شو اوس راش نظریه تا دد دین نظریه جوڑا شوا دا اللہ توحید اوس دا اللہ حکم چی رازی رسالت او قیامت احساسی جواب دهی چی سبارا قیامت کې او رشتبیا و ایسا ورکو دا نظریه شو او چې دا نظریه جوڑا شو نو اس نظام او عمل جوڑ شی نو لحاظ اوس کمونگا دنیا کې عبادات کوو او من نظریه توحید رسالت قیامت عبادت زک کو الله تشریک دو چې الله واحد لا شریک دی معبود دی او دویم دا د عبادت د رسول په طریقه کو زکه هغه د خپل ځان او بندگانو منځ کې صدا واسطه دا اولی کو زکه چې قیامت شتاږي کبران بیا تپوس کوي احساس جواب نه هی عبادت هم د دې بنیاد دی نظریه ده او دا غره ایجتマイ نظامی سیاسی نظام، نظامی مشرتی نظامی ان په دا غ بنیاد دی چې موږ با د دړي نظامی د توحید د عقیده په بنیاد چې قانون ساز الله دی قوانین با را لیږي رسول د رسول په واسطه را لیږي او د دې په تشریع او طریق کار رسول خي اوله به دا نظامی دا الله د رسول والی زګر کیما صدر دې به جواب وای نو دا عمل شاته نظریه اې نمخ کې فلسفه د قص دلتم وي ویلي کُلین وجهته هو موليها فسبق الخيرات دا ارچا یو شاته فکر او نظریه او فلسفه دا فلسفه نظریه په بنیاټ باندې د دنیا کې سکای ته قبل تم خړای هم بدی نظریه کدی عبادت کوي هم بدی نظریه کدی نظام چلي هم بدی نظریه دا ارچا یو وجهوی خود مسلمان وجه حسره داغه نظریه سي دنیا کې دا کار کوله وی فسبق الخيرات دې چې کوم نظامونه دنیا کې چلی دا بله فسبق الخيرات په بنیا دي مطلب س یعنی د انسانیت د بلای ته نظام ده د کار و دنیا کې د انسانیت ده بلای ده پاره ده خېګړ ده پاره خير و ناس مې انپان ور ادا وسر نظریو فکرش اوس کوم سیاسی نظام جوړو ماشي جوړو کوم معاشرتي جوړو نه یو خو به کې د الله او د رسول خیالي او د اخرت جواب دهی هی بهي خو ور سره باغه نظامدارسي چې مخلوق خدا ته به ګټه صرف د باچه فائدنه صرف د سرمایدارو فایدا نه د نظام کې ټوله फायदा بچا ته دا په ماشي نظام کې ټوله फायदा چاته دا سرمایه‌دار ته دا او ماشریت نظام یې دا سره چې ماوی انسانیت نه خلک سره خلاص کړل حیوانات ته جوړ نو دا انسانی بلای په بنیا ده نه सामना ده د اسلام د نظامونو د توحید رسالت قیامت سراسرا دامی او فکر نظریه دا چې سو د دا انسانیت بلئی خیر په پدی بنیاد جوڑ شوی نزامون بئی نولی کل انویجتنو حلی فست بقل خیرات او اینما تکونی یا تبکم اللہ جمیع واپس اے سره سراؤتر چل تا بی اسوال جواب شد تا پوست او بار بار بیم دا تاکیدات تی چه و من حیث و خرشتا دی دا پارا چه دا ا قبله باندې کلک شي زکه مقابله سخته و کما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات ويزكيكوم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دا د قبله د نعمت تذکره کوي چې دا قبله دا سه د الله ډېر لوی عظیم نعمت لکه څنګه چې د نبی علی السلام رسالت او باثت دا یو عظیم نعمت الله لوې انعام کو توست پیغمبر راولېګو څنګه چې دا عظیم نعمت تے نو حق رنګ دا عظیم نعمت چې به ترين زيدل قبلہ بلک او مرکزک او د دې سره سره په دې آیت کې د نبی له صلوات و دا کار نبوت هغه امور به و hội دا کومه کيو وکنه لكل نوجاتهم و مولي فسبق الخيرات د دې تمام نظامو ملت حنيفیت کارین نبوت او کار خلافت او عالمی نظام کې نظر سری دا نظریه سراسر د توحید رسالت او قیامت سرا د انسانیت سرا خیر خوې دا نو دلته دا خی چې هغه د خیر والا نظام قران دې کم چې محمد رسول الله صلی وسلم دنیا ته اب قران خیر والا نظام د ټول انسانيت پکې خیر خوې تار دې چې د مسلمان او غیر مسلم فرق هم پکې نشته هغه را یو عقیده او عبادت په یو مخاطب سوق ده مسلمان نه چې منی هولیکن د اسلام دا نور نه نظامونه کم نظام سیاسي معاشي معاشرتي اصر مسلمان د بار نه لري شاله بار غیر مسلمان د بار هم دیو جنکه اسلامي ریاستي خلافتي او پای کې غیر مسلمان او مسیح ها ناغا پای عبادت او عقائد او مخاطب ننه اسلامی نه روڑ ہے اک شرک اول من و تزن چھ ولی شرک دینی رے این دُدے من دارے رے پای پا کہ بوتے دے بوتے سجدہ کئ نو دا اسلام او دا خلافت پولیس پر پسنی چھ وچھ ڈنڈے ودونی چھ ولی بوتے سجدہ کر آغا اسلام نہ نے منل نو دا بوتو نے من کے پا قایده نے مخاطب داوت به ورکو یعنی مون اثر پاسپورتز دے بارے کې نظام ایمني نشو عبادت نه کوي د مون شو اسلامی نظام کې نظام صلات وقایم مسلمان مونز نه کوو داوت به ورکو کینې کوو سزا به ورکای ولی هر کته مازه پټم بارګرزه شب جمعه تذ او سیندولیت سیکولیت ایسایولیت او پس مم دندرا دي اي استاداسي داسي کړي جماعت څنګه نې تر نه نه نه او بده مقلب دغه نه ده مخاطب نه ده چې هغه مونږ په زور مو اول اسلام داوت ته کړه لا اکراه فی دین عقیده کې اکراه نشته خپل اسلام روان کړو نو بیا بده احکام اکراهي نه احکام اکراه او ته به چا ده د قید نظریه ده ا البته سیاست معاشرت او مایشت دا د سینه نظامونه دي چې په اسلامی نظام کې لاندې غیر مسلمان بم د دې سي مخاطبي د بدغه د اسلامي سیاسي نظام د لاندې د بدغه د اسلامي معاشي نظام د لاندې د بدغه د اسلامي معاشرتی نظام د لاندې یعنی د نظامونو کې आवाज مسلمان نه غیر مسلمان لپاره کا غیر مسلم په دې ملک کې نو نو دې په اسلام دا عدالت او انصاف والا نظام آن معاشیت مطابق ژوند ته رہی اسکو غیر مسلم راپازي چې غیر مسلم لهدازه به سوت کوم نو په اسلامی ملک به غیر مسلم تم د سوتی اجازه ته نه دي د انسانیت د بلای نه خلاف ځکه نبی عليه السلام هدي کړی بازې علاقو والا څه نو نجران والا سره موافقه وا او هغه موافقه کې ورته ویل چې سود بنه کوي احساس علاقو کې به سود نه وي عمر دور کې پتو لګی دا چې دغه تصیسایان دی او سود کوي یی سره موافقه ختمه سود ولیکو هلکه مسلمانان نه خو ماشی نظام چې دی هغه به یې کم نه انصاف وایي زلمانه نه انسانیت نه دی دارن ده چې دنه ارس کوي کوي با خو د هندو داسک وغيرها ده بار بربند نشي ګرځي دی چې فاشي اوریا نیو ولی دا معاشره خراب دنه کو بربند ګرځي وکړ سکے بار ونی دا مثالونه موي نو بهر حال دا درې نظامونه د دا دا اسلام چدا د دا تمام انسانیت دا بلای دیکه مسلمان غیر مسلمان ټول لا फायदा نو دغه خبره له کله وجهه و مولیه چې دا اسلام دا نظام د خیر خوایې دی غدا قران دی محمد رسول الله سلام روان دی او د رسول الله سلام دغه بنیادی کارونه دي کم یو یتلو علیکم آیات نه درم یزکی کوم درم یوالل کول کتاب اله حکمت دا کارونه دا مکه بقره دا اوله سوره کې هم تیر شی په آسان الفاظو کې دویم تعلیم دا کتاب و سنت او در ایم اسلو تس کیا یا تیدا تعبیر شروع چه یعلم الکتاب دا سر شریعت والحکم سیاست او بلسو و يزکیهم اسلو طریقات او ایدری خبرش دا کار را پیغمبا شریعت دیم سیاست درم طریقت دا تعبیر دې ټولې دې بل تعبیرو کې خوله کا دا دا سیندې سه بو تویب سه چې دا در خبرې د پیغمبر او دینم د قشې ده شریعت سره احکام معلومی طریقت سره اصلاح دات دین کې سیاست سره انسانی سماج نظام برابرۍ دا دقدرې خبرې بنیادی او دا د پیغمبر کار د 151 ایک ایک آیات باندې بس اولیس ختم شوا چې په دې کې يهود سره مناظره وا ايته داوتو او دارنګ داغي نه اهله هر کرکوتون قبایح بیان شو چې داغي د دا وجنه دوی نه اهل کړي شو د نه اهله موهر شو نبوت او خلافت ته واغسته شو بنو اسماعیل ته منتقل شو دیزه پوری خو تولی خبری آغا داسی نظری خبرې وی علمی خبرې وی باس مباعثی اوس د دده ایک سو باوننا فسکرون یا سکرکو وشکرولی ولا تکفرون دیزه نو اس دوی مئی سا شوروش خلاسہ چاندیلان بس کو دوی مئی سا شوروش دیزه نو اس اصل سا شوروش خلاپت کو برا اس دونه جګړېم چوکړې بنی اسرائیلو نه خلافت امامت واغستېش بنوې اسماعيلو ته منتقلش د دې بنوې اسماعيلو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مت محمدي صلی الله علیه وسلم او د ملت حنیفیت هغه اجتماعي نظام خلافت سره شهره عادت اوسه هغه ملي نظام داري شروطې زینې کوي نو د صورت دو پورې و پدې خبري بیان د خلافتِ کبرا او دا خلافتِ کبرا چه دلتا کما بیانی نو آغا پینز خبری پینز او دا سیندی سے وئی چه حس قوم بلکہ شاہ سے بموئی حس قوم اروج و ترقی تنشی رسی دے کہ د زندگی د 15 مراحل و نثیر نش د د انساني سماج د ترقه منازل او مراحل د ټولو ن اوله د ترقه زینه پوله اوله وسی تهذیب الاخلاق یعنی څه ها د فرد اصلاح فرد د خلافت ته ها خلابت 15 عمر شروع بده چه فرد نه تازیب الاخلاق چه مطلب تازیب الاخلاق مطلب ویداده سیندی سه وی چه ده قوم ده هر هر فرد اخلاق درستش رویه درستش او قوم ای ده قد افرادو مجموعه تا وی کنه قوم افرادو نجوریگی نه چه افراد سینی شی نه قوم بسینی نن ده اگه تا مسئله ده نن سونه مسئله جوره ده او د قوم مسا... مسالې دي خصوصا زوس په پاکستاني قوميادت کو سونه مسالې معاشرتي مسالې دي اما شيو سياسي کو پر د معاشرتي مسائلو تیراش من حيث القوم دي کې سونه برعای بدای ای صفای ستریه نشتا اخلاقی نشتا ادب نشتا سلیقه نشتا شتا ولی نشته د قوم کې دا مجموعی بد خوينه ولی رال لاند په فرد باندې شاته مهنت نشه هغه تهذیب او اخلاق نشه د اخلاق و تربیت نشته چې سيد اخلاق وتو خو دېش او د اخلاق او د تربيت اول تربيتګا د مور غيغه او دویم نمبر بیا جماعت مدرسه وی نو د مور غيغه هم د تربیت نه خالي شوا او سکول کالج کو خالی خالی وو خاپکے گے براں معذرت سرا وری جماعت و مدرسم خالی شو ترویت نا یادو نا دا دا دیر حد پوریت نا خالی شو زکا بیر ڈنگا افراد معاشرے تبا روزی نو بیر قوم جوڑی گی لگی مور حالت دا نے چې مور غریب اخت پر اخلاق نه پیجے ده کنه, کنه واده کیگی نو ده او و ده خره نکوشی و وادهوشی کنه خبر اصل ناره پده پویکلی شوی دی خذا خواهن بچی سنگه یا تربیت سنگه صرف واده که بس نو ده حالی موری چه دانو صفهی نپیجه نی بچه بیسر که نپیجه موری لیدلی نده صفه موری گنده کارو نکه بچه بو مغا گنده کار کوي. مور ټولمر خیرنه کور کې ګرځي بلارې خیرن ګرځي بلار نو چې مور بلارې خیرن ولید بچې هم خیرنی مور بلارې خله کې کنزل پراتی بچې به کنزل کوي نه راځي مور بلارې دروغ وای بچې به دروغ وای مور بلارې دوکه کوي بچې ني بار څېر ورځې هم دوکه کوي خبره اصل دغه زین روانه اول زې تربيتګا سوا کور او دا مور غایک نغزینه کار خرابش او چې کله مور موری تربیت شوی مور پوی ای اے عالم ایو که غیر عالم ای جتای که تاریم افتای او چه پوی وی نا با معاشره تا غردیر خب چی بار را لی ولی پده تاریخ نظروا چاوی کانا صحاباو بعد قومت کې سونه لوې لوې خلق با کمال با اخلاق کمالونه والا چېرته اسمان راغلی وس دن نن مور پلارو چاې دغه بچي تاسو جوړ کړل ایماندارې والا اخلاق والا بار معاشه ترولېګل د خلکو د پاره د هدایت مشالې راه جوړش نو ګټ خبره ول د قزا کې را ځکه چې دې څه وې قوم څه ته وې افرادو مجموعه وې نو زک شریعت دا فرق سم کئے چه قوم سمش دا حالت تے نو ما قوم مجموعی طور پاکستان ما نظر واچائے دروخ دوکا غلا دونمبری خیرنتوب سخاچڑتوب ټول بڑی کے دیو جنہیو دیر خوا دا غد ہے سافی دے دنیا کې گرز درې اے نو کالمیلی کی دے اخواب زر مومن او د اخبارونو کی ملک یا سر محمد خان بنو دا جاوید چودری د خپل نومه اگر یو عالم کليک څه دنیا ته غرزیدلم او ای دنیا کې غرزیدلم نو د پاکستان او د نورو ملکونو فرقونه خولي چې زموږ د قوم حالت دا ده او ای پاکستان هرځه تورشه وټل تورشه اړیدته ورشه ریلوی سټېشن ته ورشه ایستیمای ځای نوته ترې په لوی جمعه ته ورشه دا د سونوځه بسخه بدبویا خیرن چې سړی وا یو پاک سوي پسند سړې پکې او داس ماتوله نشي دا نه په نزوات بارول کوو ته ورشه یاره ک تاسو بوئسخه محسوس کو او زه د دې د قدا صفای ازو که سکه ها جمره یې تللی دي سکه وای کنه کنه هغه غږی څهبشتام څوک د لیزا الله د مون ټول تاسو بار بار بوزي کنه مون بار بار تاسو دی غږی څهبشتام ها خو برحال دا دا دی حرمانو ته سړې لاړ شي د بیت الله د مچینه بوی یا د دې عربونو د جمعتون ته لاړ شي ایرپور ټونو کې کوش او چې واش روم ته وراله بدبوی نا خوشبوی پاکی. نی؟ دونه دونه کافوری زوڑن کدی. سات پا سات سفایی دا. او زمونگا غیر. آغا گندگی خوزک ایدا چل نو ورزی چودا سیمات کوبو پی واراوا. تا با تا مور ندی کور <laughs> کورن ادا ندی زدک. نو یو گندگی اکڑا بل اکڑا شیبن شو ڈب شو بدبوی شو ببار آلو یکیسی. او بیا د بد تمیزه تایو گورا سلیقه نیشتا چه کم باتروم تا ننازه نو با باتروم که پگیر در سبسی شوی لیکل بشی کس ما کس هم لیکل نا دا, دا قوم سکی اوی دا, دا اکاسی قوم قوم دا, دا قوم سنگ قوم ده قوم سنگ قوم نو یا دا, دا قوم تحضیب سفی ستری سن معلومی اجتمای زینو در جماعت حل زمونگو گوره چه بار بار مولیسه ابدق قرآن و حدیث وی اتوهور و شطر و لیمان نصف و لیمان او این اللہ یحب و طوابین و احم و طواهرین خم مولیسه بچر او د وزه نخپن سفا کنه چه تا تعلیم ورک نه چه جماعت تا ورنن نو که چرطا یو زل چونه کڑی نو بیا په کلونو چرطا غیلا چونه مونارنګ نشته اکثریات داهري دا به دوه ډېر پیسې غواړي خو ملي شهبدغه ترغیب نه ورګی داغه د زه نه نه دا رنګ ورکیبا د دې جوړاګانو دا سې جالې چې لس چا جال لري کړي نه دا دا سې کنه دا او دوه سونو زه تا ورشه نو پاره کېبا دوه دوه اغه شین زنګ لېش لې او کو چرتا ټوټه ماته دا په مدرسې نو کال بو شو خغه ټوټه با ومقس چاو پکې تو قور کړی او چاو پکې درګې ورکړي نه اسی دا ټوټه په سوروبې کې هغه محتەمم سېبا نازیم سې بچا دی د خبرت خیال نه دا حالاتی کنی نه تاسو موږ د قوم حل مو خو کله کله مونږه او زمونږه ذمہ دا داران نه سیګل لګو چې مو خو ځان زړاو خوړه پدې صفای سوتره خادم جدانی ولې نه دلته دل دل طالبان لبل تر تیبی د صفای سوتره دوسه تاسو وګورئ چې وختیم رنگ ساز راغلی و ذمہ و سره واغ زیاده دا ده بو چې سنگ دا دوره تفسیر په ختمې دوشي یا د اختر نه بعد با دا مجلس ټول چې تون دا دارالاقامه د دا بیا با رګړې والا راوستې نو دا د اوسنو بار زین نه ده دا واپس رګړې شي چې دینه دا زنګ من ختم شي دا کاټې نه ني دا دا واپس پرېګمال سپاکی هله که دون خرچې کې خدام د دا سپای سوتره د اپارټمننس د پارم سکا وکنه نو چې طالب ناس ته وغه په خیرن ځک نه سين اخیرن سوچو واس او که سپاځې کنا چې سپاس سوچو وایي بایم مثال دا سی وې مسال دا څورو دا کور حالت داره د خزی د تعلیم دربیت نشته د ماشوم د غلو پر توګ د سهن پمنس کې پروت دی نه ده او کچرته کمري ته ورننه وته نو کوم ماشوم متیازی کړي کړي نو کمر کې باغ د موتیاز ډډو سی بدوي پتن لګی نه په خاون لګی نه په خزل لګی عادت شي دازه اضافی خبر نه کوم چې سو کو مړه دا تا کوم خبره شو رو دا شریعت خبره کو شریعت وی ان الله يحب التوابین ون. پیغمبر پینزه وخت سه رو مسواک نه دی کړه احادیث وګوره راواله پر لسموقه پیغمبر مسواک ده را بار بار دا وداش چې پینزه وخت ده دا د اسلام د صفای دلیل ده پینزه وخت مخلاصه په اس مذہب کې نشته نو صفای والدین دا چې خبره مې د پوره کولا چې تعلیم تربیت ناقص دي ټولو نه خبره سره خلافت مونږ د خلافت خبرې کوو د خلافت شروعات شرته نکيږي دیو جناول کې مونږ ویل چې د دنیا حکومتراني سندي څخه میچا ته اول کې ما خبرې کړې دا تقرير خلاصه مې ویلې وا اول او رضمان چاته سیاستي ادکری بیا وره چې د ټولو نه لوي شه داده چه کوم قوم که تحزیب و اخلاق رالل دا با دا دنیا قیادت کوي صحابه کرام و د دنیا قیادت اوک او دا عام میار دی عام اده خدای دیکی که افیرک و مسلمانی د دنیا اقتدار با چال الاسل ورزی با دور تحزیب و اخلاق باک فرد نشورو که که نمونگ فرپرید و توپو خلافت را ہو کار شورو که اعلان دینا. افراد و کارو ده خلافت کبرا ولا مرحله سلا تعزیب الاخلاق چه ده قوم ده هر هر فرد سیندی سو اخلاق روی درسته شی زکا قوم ده افراد و مجموعه توئ او دویم چه سره سیاست ده تدویر منزل فرنا بعد بیا کور ده او معاشره این پس بیا سیاست دا مدنی ده خاغه ده پدوی سو تقسیم ای یو تو یو توئی د سیاست مدنی ملک گیری نو دا درم شو او سلورم ملک داری ملک گیری ستوئی جہاد فتوحات او ملکو نزہر کے دل چھ ملک لاستراشی نو دا بسی ملک گیری اپا دو طریقو کې یا په جہاد کی یا یا اپا دعوت کی دا مدینے تل پسو دعوت نتیجا واق او د مکیل آسراتلال دا, دا جهاد نتیجا وا دا دوارا یاد ساته خواه کلمون که افراد تفریج شیو منو بلن منو بلن منو دا دوارا لاری پا دعوت بزره ملکون الاسرازی او د جهاد بزره مرازی دا دوارا خبری جی نو دا ملک گی نشو دا دی اصول سدی طریقه سدا یعنی د دا دعوت دا دی دین و جهاد فی دین طریقه او اصول او دوین ملک گی داری ملک داری سه بیا د ملک نظام سنبالول سنگی سنبالیگی بسنگ نظم نصب سنگ نو ملک داری او اخری خلافت کبرا یعنی بینو حکومت دا سیاست مدنی قومی سطح دا او خلافت کبرا عالمی سطح دا پینز مرحلی دی دا باز دا دی فسکرونی ازکرکم وشکرونی ولا تکفرون دا پینځه مرحله بیان کړه خیر صورت ختمې دوه صحیح وا دا د دې دریمې څخه خلاصه شو دنوب بیا خبري سبا کو قول قولیه